ita rogin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina wa nabiyina muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallam taslima katira ya ayyuhalline amantuqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun rakainesh Allahuma miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala a njegove časne ashaabe i svojne koji slijede pravi put i sudnega dana. Zahvaljujemo Allahuma subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i upute. Već raz, uz Allahuma dozvolu i pomoć, nastavljamo da govorimo, jeli, o hadisma poslanika alihi salatu wa sallam, kao što je poznato, prošli put smo jeli govorili o poglavlju o odlikama poslanika ali sada tu smo na sabahu. Iz tog poglavlja ostala nam još nekoliko hadisa koje nismo uspeli završiti prošli put. Jer smo malo skratili predavanje zbog uh, onog heli predavanja koji je bilo dog penzionera. Zato ćemo ovaj završiti sa ova tri hadisa, da krećemo sa poglavljem jeli o dobročinstvu odnosno o rodbinskim vezama. Ovaj hadis govori, prvi hadis govori o spominjanju Egipta i njegovih stanovnika. Kaže Buderad jelan u prenosi da je lavo poslanik s.a.v. rekao vi ćete osvojiti Egipat. To je jedna muđiza, jel? U jedna muđiza je poslanik alih s.a.v. najavio nešto što, što će se desiti. I zaista to je se desilo e, vrlo, jel? U, u, u, u vrlo kratkom vremenu nakon poslanika alih s.a.v. to je se nakon njegove smrte. Kaže, to je zemlja u se koristi Kirat, a Kirat je dio dinara. Direham je druge valute. Kaže, Egipćeni su da puno koristili, pričali o njim. Kada ga osvojite, lijepo se obhodite s njegovim stanovnicima, jer oni imaju pravo na zaštitu i rodbinske veze, ili je rekao, pravo na zaštitu i tazminstvo. Kada vidiš da se u njemu dva čovjeka spore o mjestu postavljene cigle, izađi iz njega to jest kada se budu raspravljali o razgraničenju zemlje, ili što kažu kod nas omenjicima, kada vidiš da se u njemu dva čovjeka spore o mjestu jeli, postavljene cikle, cikle izađi iz njega. Vidio sam Abdurahmana i njegovara i njegova brata da se svađaju u mjestu jedne cikle, pa sam napustio Egipat, kaže obudah. Sredječi hadis govori o spominjanju Omana, Kaže, Ebu Berzera djel Anu prenosi da je lavo poslanik ali je i salat vselam, nekog čovjeka u jedno arapsko pleme u kojem su ga izružili i pretukli. Došao je lavo poslaniku ali je i salat vselam i obavijestio ga o tome pa je on rekao da se otišao stanovnicima Omana, ne bite izružili niti pretukli. Ovo je govori o karakteristikama jeli, stanovnika određenih područja. Svako, I dan danas su poznati je li ovaj svaki stanovništvo ima određene osobine pozitivne negativne i dan danas Jemenci imaju sve osobine blagi su je ovaj iskreni Egipćani imaju sve osobine uvijek su bili i dan danas su ovaj oštri međutim vole islam isto tako načimo i na arapskom sve ovaj u zavisnosti od podneblja i drugih okolnosti koje su dovele da određeni narod ima određene osobine pozitivne negativne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 neke osobine, neke karakteristike koje drugi nemaju. Tolerantni su, mogu mogu sa svakim vjerovati, mogu opraštati, ali imaju i druge osobine koje su im ovakoj ovaj negativne. Negativne, zaboravljaju zlo ko im se čini, zaboravljaju je ovaj zaboravljaju to je naravno neko koji zaboravi svoju vjeru. Jer puno može vjera da utiče na uh, karakteristike određenog naroda, koji to vremenom usvara kroz znači, ako su njegovi predsik, vijekom živjeli u islamu, oni su to usvojili, ti osobine, izgradili ih osobe, pa tako i njihove potomci. Šta se navodi u Perzijancima? Kaže, Buhurira, radi je lamo, je rekao, sjedili smo kod Allahog poslanika, kada mu je objavljena sura el-đumu'a, nakon što je poručio, i drugima koji im se još nisu priključili, neki čovjek je upitao ko su oni poslaniče. Kod su koji se još nisu priključili, jeli? Pa kaže, poslanik Veselam, mu nije odgovorio tako da je čovjek ponovio pitanje dva ili tri puta. Među, među nama je bio Selman Farisi, to je Perzijanac, poznatih ashab. E, potom je Allaho poslanik, Veselam, stavio ruku na Selmana i rekao, kada bi iman bio kod zvijezda, dohvatili bi ga ovi ljudi. E, sad ovdje,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 i tog šizma koji dan, dan, danas ima uporište odnosno nivo centar je, ovaj u Iranu. Međutim ovdje može biti drugo značenje. E, poput ljudi kao što su bili selmane farisi koji stragali za istinom, tragali za istinom, jeli bili, bili odani ovaj u tome i iskreni prava lažni fundamentalisti. Ljudi su kao stotine dela među kojima ne možeš naći dobre jalice. Tako je nastavno sljedeći hadisa. Kad ribnomara djela anu prenosi i dalavu poslanika, to je sam nam rekao, naći će da su ljudi poput stotine deva među kojima čovjek ne može naći prave jahalice. Značenje ovog hadisa, jeli, ljudi su, kaže, po porijeklu kao stotinu deva i niko nije bolji od drugog. To je jedno od hadisa. A drugo je, kaže, malo je onih među ljudima koji su u potpunosti skromni i koji teže, jeli, skromnosti. Ili malo je onih sa čim stanjem i svojstvama možda biti potpunosti zadovoljni. ovo zadnje tumačenje najbliže, jeli, zato što i među devama ne tu uvijek naći devu i koja je dobre rase i koja je i za jahati i za druge, jeli, da je može koristiti u druge svrhe da je, što kažu, potpuna savršena, tako i kod ljudi. Ni ljudi nisu svi isti, ni ljudi nisu svi savršeni. Tako je, treba gledati na ljude, jer odmah ćemo biti, bit ćemo objektivniji i nećemo omalovažavati omolova, drugi. Možeš kod nekoga primijetiti određenu mahanu i nedostatak, ali znaj da i ti imaš druge mahanne nedostatke. Tj. Allah je podijelio među ljudima uh, vrline i odlike. Svakom je nešto dao. I ni, ni potom tom pitanju da nije zakinuo neudobila, niti im je učinio nepravlju. Te vrijednosti među ljudima su ravnomjerno podijeljene. E sad neko te vrijednosti za zanemario, pa i nije Isako, on nije iskoristio u životu, a neko je iskoristio. E onda kod tome se ljudi vrijednili. Neko te svoje vrline, odlike iskoristio i pokazao, a neko nije. Sljedeći hadis govori o tome, to je zadnji hadis, jeli? Šta se navodio o srkivskom ležovu i uništenju? Kaže, Ebu Neufel je rekao, vidio sam Abdullah ibn Zubaira, radi Allahomu, na drve tu meke. A to je poznati, jel, onaj događaj kad ga Hadžu Adž ibn Usuf obješio, nakon što je Zubair ubijen u borbi. Znamo da se Zubair postavljao Hadžu Adž ibn Usuf. Kaže, Kurešefić i ostali ljudi su prolazili pored njega. Potom je pored njega naišao Abdullah ibn Amr, radi Allahomu, Zaustavio se je rekao Esselamu alejke, e buhu bejbe Esselamu alejke, e buhu bejbe Esselamu alejke, e buhu bejbe Tri punta. Tako mi je Allah, ja sam ti ovo zabranjivao To je zabranjivao da se suprostavlja hađađu i virusu Tako mi je Allah, zabranjivao sam ti ovo. Tako mi je Allah, zabranjivao sam ti Tako mi je Allah, poznajem samo kao postača Klanjača i onoga koji je pazio veze Tako mi je Allah, umet si ti najgori član Kako oni mislili Potom je Ibna Omer otišao. Jer koji, znači Hadžađ Ibn i Ibni Usup, i njegovih naravno slebenici, su je borali protiv Abdullah Abdulla Nuzbeja jel? i smazali su da on, na, na krivom putu. Do Hadžađa su, kaže, doprali stav i riječ Ibna Omera, ovo što je kazali Ibna Omer, pa poslao da poslao da, obje, da obješene u skinu uz drveta i baci u židovskog groblja. Znači to je židovskog groblja koja je datila perioda prije Islama. Potom je poslao po njegovu majku Esmu, kćerku Abubekra, tad je Allahu anha. Odbila je da mu ode. Hadžad je ponovo poslao iza da sa nikada pozove i kaže joj ili ćeš doći ili ćeš forsati, ona ukleči što te dovući za pretence. Odbila je da ode i rekla tako mi Allah nećeš ti doći, pa čeka da bi poslao onoga ko će me dovući na pretence. Bila je hrabra je li, bila odlučna. Rekao je dajte mi obuču. Obuo se je žurno krenuo dok nije došao do nje. Upitao ju je, šta veliš za ono što sam radio o lahovom netrijetebi? To je sad lagnu zbedenu. Rekla je, vidim da si mu upropastio Dunjalog. Kaži, a da on tebi upropastio Ahiret. Mudrost, je li, velika mudrost. Obavještena sam da si mu rekao sine majke dva pojasni. A Esma, njegova majka, je li bila je poznata po tom nadimu Kaže ja sam takoga Allaha, ta, ja sam ta. Jednim sam vezala hranu na devio Allahu posanikala i selatuse je u Bekra, a drugi je neophodan svakoj ženi, znači da privije odjeća sa sebe. Allah posanikala i selatuse selam je rekao da će da će u se, se kifu biti lažov i uništitelj. Lažova smo videli i doživjeli. A taj uništite ne ja smatram da iko drugi do ti rekla Hadžan, Hadžadži Ustav i ni jeste se više vraćao do nje. E sad prora je ovaj, li uh, lažov, radi se o Bey Dulimi Muhtaru ibn Bey el On je bio je uh, poznati lažov koji se pojavio pri Hadžadžim Yusufa i sto su, su iz tog plemena iz tog područja, jeli. Kaže njegova najgora laž je ona u kojoj smatra da mu Džibril alejhi selam dolazi prdio da je do, do, dobio objev. Sličan njemu je kadijanski samoproglašeni postanik Mirza Gulam, Ahmed al Kadijani. E sad ovaj Ebu e, Ubejde e, nakon pogib je Husena Gerberi. on je e, pozvao ljude da ga oplakuje. Pozvao ljude da ga oplakuju, a cilj mu je bio ne, ljubav prema Husenu. I, prema Ehrul Bey, prema cilj bio da privuće pažnju na sebe. Tim, ljudi određenim dijelima, ovaj prilačaju na sebe pažnju kako bi kasnije došli do vlasti. Nešto uradi, kao i dan danas imate ljude, eh, izjave nešto, da kažem, revolucionarno. Pojave se na televiziji neki anonimus i on digne glas protiv nečega u društvu. I onda postoji popularan. I onda osnovi kasniji stran koji jo aj bude gleda svoj koris narod u na početku digne glas bori se za prava naroda bori se za istinu i ljud običan svijet vidi je pravedan i on laže narod takve lažu u početku lažu da bi omanuo narod ja cijini je u stvari lični interes doći do određene pozicije ili do bogatstva i tako je treba prepoznati tako je treba prepoznati i ono ko me komeala pogleda ko se druži sa imanom to jest ko gleda kroz iman i nurom imana on će prepoznati ljude Nažalost, ima ljudi, ovaj, ne mogu prepoznati jasne znakove na, na određenim ljudima, pokvarenjacima, da kažem prebarantima, i ne samo da, da su im simpatični, nego krenu, stanu, stanu u njihov sav i podržavaju ih i kažu to su ljudi pravedni, žele dobro društvu muslimanima i tako dalje. I nažalost, onaj, poslije, na kraju se pokaže da su bili u krivu, ali na kraju bitke je, Na kraju bitke svako može biti oficir, svako je pametan. Zato treba u prepoznati dobro i zlo i, i, ono, i prevarantaj. Hadjađibni Usuf, kao što znamo, je bio namisnik u Iraku i Horasan u vrijeme a, Abdul Abdulmelika i Eh Sada prelazimo na poglavlje dobročinstvo i rodinskoj veze. Ovo je jedno veoma bitno poglavlje e, i kako bitno. Govori o dvije veoma bitne stvari. Govori o dobročinjstvu općento, a dobročinjstvo je nešto, put dobročinjstva vodi ljude u dženeta. Odnosno, samo putem dobročinjstva možemo doći do dženeta i govori o rodbinskoj vezi. I to je dio dobročinjstva prema onima koji su nam najbližiji, prema našoj rodbini. I prvi hadis koji je naslovnjen, jeli, govori o majci. Kaže dobročinjom tramorcilma i tome i koje koje od njih dvoje ima veće pravo Ebu horela dio prenosi, onda se rekao neki čovjek je došao lahom posa Nikole i Sarat i rekao ko ljudi ima najveće pravda prema njemu e, lijepo postupa. Ovde se govori lijepo postupanje. Pa kaže posanikali Sarat vsela tvoja majka. Pa upitao ko onda? Pa kaže tvoja majka. Pa ko onda? Tvoja majka. Pa ako onda ponovno pita on reče, tvoj otac, tri puta je spomenuo majku onda otca. A e sad ovaj hadis jasno govori o tome jeli, da, da majka ima posebno mjesto kod nas. Iz više razloga, to je nama poznato. Majka nas je nosila, da kažemo u sebi. Nosala nas je devet mjeseci i njenu zdravlje trpilo, kao što kaže Kur'an, njenu tijelu. Jednostavno, bilo smo neodvojivi s majkom svugdje za razgod ocaja. Dalje, ona nas je s teškim mukama rodila, pa nas je hranila, znači svojim prsema nas je hranila i odgajala i prala i jeli, noći provodila uz nas da se, da odrastemo iz želje da da, jeli, da odrastemo da budemo zdravi i odgajala nas je 10-15 godina i sve su to razlozi zašto je majka spomenuta 3.5 zato što ovaj njen trud oko djeteta u ovom smislu taj bliski trud taj direktni trud je puno je veći nego od ovaj oci jer otac je otac ide zarađuje prinese porodici onaj glava porodice i on je najvažniji porodice međutim ovo ne umanjuje vrijednost oca svakako ne umanjuje vrijednost oca da ovaj da ne bi svatili neki pogrešno svatili da otac nema nikakve emocija prema djeci da je on Ne ima nikakvih zasluga kod djece. Naprotim, i otac ima velike zasluge kod djece, ali ovdje ovaj hadisi neki pogrešno isfataju. Ovo ne znači da u svakom slučaju treba dati prednost majice, nego samo kad postoji kad istovremeno dođe u pitanje kome je učiniti dobročinjstvo, odnosno prema kome je biti pažljivi. Kada dođe, šta odlučiti otac na mati? Evo da mati ima prednost. Recimo... Maten, tre, traži nešto od tebe. Traži nešto od tebe da uradiš, da ostaneš kod nje u kući zbog trebaš joj. Ovaj. Tako dalje, otac traži nešto drugo. U tom slučaju daje se prednost majci. Naravno, otac kada je u pitanju odgoj djece i određene odluke u životu, kao što je udajak četke, kao što je briga u imerku djece, to sve pripada otcu. I u tom slučaju on ima prednost nad majima, jer on je glava porodici. On se brine u cijeloj porodici, a majke se brine samo... Znači od djeci i unutar kući. To je njena, njeno stadovo. A svakako ovaj hadis nam govori o posebnom mjestu majke kod nas. Kad zato većina islamskih učenjaka smatra da, u činjstvo, da se u dobročinjstvu majice daje prednost nad ocem. Dok maliki, znači imam i maliki, neki šafijski učenjaci smatraju da su ovaj, da imaju isto pravo i otaci majke. Samo da ovaj hadis na neki način ističe značaj majke u odnosu na oca, samo značaj, ali kada je dobročinstvo, onda imaju isto pravdu. Mada jeli, Džumhur u Leme je na stanovištu, većina u Leme je da, da kada je pitanje dobročinstvo i pažnja i lijep odnos, da majka ima ovaj prednost. To ne znači da ne treba biti paživi prema ocu i prema njemu slijepog odnos. Nego ona kao žensko, kao naša majka,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 Sljedeći hadis govori o isto bitnom pitanju i razumijevanju vjere. Zato je bitno ovaj, pravilno razumjeti Qur'an sunet. I zato govorimo stalno o tom označaju ovaj, učenja vjere kod, kod ljudi koji su vjeru naučili, isto od učenih ljudi itd. Jer ako čovjek sam uči vjeru, vrlo često može i pogrešno svati. I hadise, i kur'anske i mesele, Ovaj, u Leme i tako dalje. Jer on se ne, mo, ne zna sam tu snalaziti. Kao što se lajk, običan čovjek, ne može sam snalaziti u oblasti medicine. Pa sad on uzme, ovaj, tako ljudi igriješe i naprave veću štetu. Pije pet lijekova jednom neki. ni konsulto, konsultovalo, doktor doktor. Zna da ima neku bolest. Možda i ne zna. Nešto ga boli. Stomak. E dobra je, rekla je šerifa, ima žute tablete, dobre za stomak meho rekone zelene, imam se i zelene i žute i naranđeste i sve zajedno. I onda napravi havariu, napravi štetu iz sebe, znači svome zdravu e, tako i tako da je. tako je u vjer. Ljudi uzmu pogrešne tabletice, da kažemo, ili pogrešno koriste u pogrešno vrijeme, pogrešna dozana, pogrešan način, pogrešan spoj i onda sve kubrka. Napravi bučku riši u svojoj vjeri, u svome životu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 I da treba to znati porijedati. Ovaj je rekao, ovaj, šta ću sada raga, marka? moram to porijedati, ne da ja uzmijem sad malo ovoga, malo onoga i opet u drugim. Ne, ne možem tako. Čak čovjek može znati mišljenje o Leme. Pošto se ovi, da kažem, neuk, običan svijet, petlja u teme sele, pa po Facebooku sve muftije. Muftije i ovaj Lema. I odjednog počinu svi oni znaju, koji je bio Ibn Temije rekao, ba šta ti naši, pa ne, ne znaš ti on ne zna ne jezik da je prošitao što Ibn Temm je rekao samo je negdje čuo na nekom versu da Ibn Temm je rekao to i je to zapamtio gotovo to je svo njego znanje i to je veoma opasno kao što je opasno da čovjek sigra sa, ovaj, sa svojim tijelom pa da pije svašta razne, ovaj razne narodni lijekove kombinacije lijekove propasti zdravlje tako je još opasnije da čovjek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 Nedavno sam imao nažalost jedan razgovor zato hoću spominjem sa to opet kažem tim mlađim ljudima koji su zagazeli uvjeru da ne kažem ugazeli uvjer i koji ovaj daju sebe za pravo da ovaj polemišu da razmatriju pitanja umeta a jadnik nema ni osam razvida mekteba ni mektebišu, pišu jednostavno I to je greška, ja znam, to se ponavlja slano od 92. pa nadalje, i to će biti. I nikako da da s tim mladi, mlađim ljudima koji malo se teko malo primatiliraju, da im se dokaže polako, polako, korak po korak, porak, korak po korak, nemojš od nas prve srpice na 20. razvučiš se previše, polomičiš se, tako isto je u vjer. Mora se voti o tome brigama. I onda, jedan je hadis bio kvitan, malo da iskačemo iz desa, hadis o a uh, oneko vuče odjeću ko, sve ono što je ispod člana kao vatrije ona hadi so odjeva mi smo to davno radovali koji su bili redovni na redovnim predavanjima mi smo tu me selu detaljno obrazložili i kazali šta olema kaže šta misli i, i sad uvažavamo svačije mišljenje tako je ima olema koja kaže da je, da je općenito znači sve što je ovaj ispod članaka da je da je haram da, da ode uvad bez obzira bilo to izoholosti i ne biro. Međutim džumhur ulleme, većina ulame smatra da ako je to izoholosti onda je veliki grijeh. Ako nosiš odjeću izoholosti ispod člana onda je veliki grijeh. I onda ovaj Allah te neće pogledati i to ide u vatru i tako dalje. Dok ako ni izoholosti, ako tvoja odjeća spada zbog god razloga što, što si smršao ili što si debel, ovaj u tom slučaju i to je mišljenje većine ulame da je pokožno da ti odjeća ide ispod člana. Znači, nije to po pitanju jedenja češljanja, po pitanju izgleda čovjeka i odjeće nisu to stvari toliko stroge, rigorozne, kao kad je u pitanju akida, vjerovanje i badeti, i od nekih veliki grijesi, i tako dalje. Kao što je u pitanju ovdje, dobroći Zato kažem, tjel, ta tomladina, ovamo gledati, cent, mjeriti dok je odjeće. Dođeš, klanjaš i pred nekem te gleda, je li palo ispod članak ili Što da ga mogu blok, da ga mogu ovaj, pa tu nešto tek vidim da će u zapadu da će ja vidi onaj odjeću dok je on palo dobro goda goda i to na tom polju pedantni su stvari pretjerivo a kad vam pogledam ovo sad prema odnos prema roditelju odnos prema drugoj smadva videćemo da su to ljudi ovaj ili većina od njih kaže što da idu da zapostavlju te temeljne stvari u temeljne stvari Đova hadi iskazuje davanje prednosu dobročinstvu prema roditeljima nad do, dobrovoljnim ibadetom. Postoji stvar u islamu i to je bitno znati, to običan čovjek mora znati, ne samo učiti. Postoji stvar koje su ruknovi islama. Sa samym djeloviti slama, bez toga ne uzbitno slama. Pre svega to su imanski šartovi. Ja e sad postoje stvari koje su farzovi, koje su stroge dužnosti. Na prvom mjestu to su ova islamske dužnosti, islamski šartovi. Postoje i druge obaveze, drugi vađi u islamu, koji su navedeni u sunnetu. I oni su važni. Ali postoje stvari koje su usteha, koji su preporučene, koje su dobrovoljne. Kao, dobrovoljne. kao što imamo farz namazi, imamo i dobrovoljne namazi. Sve bimo ni farzova i dobrovoljni. Dva sabarska, rekeate, četiri povodenska, četiri hindijska, tri akšamska i četiri jacijska. To su farzovi. Sve mimo toga, jeli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 I to vrlo se često dešava. Pa recimo, vrlo često, kaj je zbog svog neznanja? Neče kaze da su to ljudi zlonamenjni, Boži sad čuje. Ja vjerujem da su to ljudi iskreni i vole vjeru. Međutim, zbog svoga znanja, dadnu prednost dignog na felu i iznad par zapita. Zbog svog neznanja. <kli> pa recimo, pridaju pažnju nekim ustehabima. Recimo, o pitanju odjevanja, pitanju nekim ustehaba u namazu ili mimo namaza. A za zapostavljuje neke veoma bitne stvari. Zapostavljuje stvari koje su bitne. Kaže Buhurera, ali di olavno u prenosi, da je vavno poslanik Aleksuela, to sam nam rekao, u Bešci je samo troje, Isa, sin Merijemin, Džuređevo sahibija, zato je, znači, ovdje spominje dvojicu, kasnije će spominje treći. Džuređe je bio pobožan čovjek, zato je uzao jednu bogomolju za svoje potrebe. Jednom je došla njegova majka dok je on klanjao i povikala Džuređe. Džurejđe, rekao je, gospodar moj, moja majka ili moj namaz? On je bio u dilemme. Allah se fanjao. Kaže, ipak se odlučio za namaz, majka se vrata. Nije se odazvao majica. On je ga zvala da izađe iz te sve bogomalje. Su tada je majka ponovo došla i zatekla ga opet u namazu. Povikala je, Džurejđe, rekao je, gospodar moj, moja majka ili moj namaz? Odlučio se ponovo na namaz, majka je otišla. Kada je u svanovi treći dan, majka je ponovo došla pozvala Džurejđ Rekao je gospodar moj, moja majka moj namas. Nastavio ponov da panja. Majka se vrata i rekla, ako treće je kuta, moj, ne usmrti ga prije nego što pogleda u lica prostitutki. Kletva, dova put i djetka. Vidjet ćemo kasnije, treba djetka, ovaj djetcu ne. Potom su izraelčani, znači ovo, bilo, ovaj, ovo su vjernici od Benu Izraila izraelčana.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 Došla je i ponudula mu se, međutim on je nije ni pogledao. Otišla je nekom pastiru koji je dolazio do njegove bogomolje, dozvolila mu je da učini s njom bludi tako i zatrudnjela. Kada je rodila, rekla je ђуреј ђуvoje, to je dijete ђуреј ђуvoje. Otišli su do njega i izvukli ga iz bogomolje. Bogomolju su srušili a njega počin tuči. Sve mu zaboravali, samo njegovu glad. Pitao je šta vam je Rekli su, učinio si prostituciju s ovom prostitutkom, pa je rodila djete. Upitao je, gdje je djete? Donijeli su mu ga. Rekao je, pustite me da klanjamu. Pa je klanjao. Čalahu se približio dugovno. kada je završio s namazom, došlo je do djeteta, pritisno ga prstom i upitao, dječače, ko ti je otac? Malo djetet je krođo je, pastiti je ta i ta. Potom su prišliđu ređu ljubeći ga i potirujući se rukama koje su ga dotakle. Tebja ruk, ja. Potom su rekli, se sagravićemo ti Bogomolj od zlata i sreda. Rekao je, nemojte, obnovite je samo da bude od blata kakva je bila, pa su tako i postupili. I dok je neko dijete dojelo, prošao je neki lijepo obučen čovjek. Ovo je taj treći primjer. Prvi je progovorio Isayla i Selam, jel? Vešci, ovaj je džurejđovi, ovaj je treći Isayla. Kaži, dok je neko dijete dojelo, prošao je neki lijepo obučen čovjek na raskošnom jahalici, njegova majka je rekla Allah moju čini da moje dijete bude kao ovaj e, ljudi voli da su im djeca na, na, ugledne bogata većinog dan danas daj neke ko džeko da igra daj neke ko džeko i dobar biljnik aj ovaj aj para ima i daj ga nek bude kona ili ovaj malo ko moli Alana bude dijete moralno odgojeno lijepo Allaho moju čini da moje dijete bude kao ovaj. Dijete je ostavilo do, dojku, okrenuo se prema njemu, pogledalo ga i reklo, Allaho moju, ne učini me da budem kao onaj. Progovorilo dijete. Zatim je nastavilo dojiti. Abu Huraira je ovaj rekao, kao da sada gledamo Allaho uposlanika, tvoj se nam kako pokaz, pokazuje način na koji je dijete dojilo. Stavio je svoj, kaže prst u usta, počeo ga sisati. Znači sve se to prenosi, ovaj od asaba, znači od prenosilca da prenosilca za čak i način na kojoj je psalnik Al-Islam to uradio. E, potom su pored njih prošli s nekom robinjom koji su tukli, govorilo je počinila si blud i Ona je govorila, dovoljan me Allah i divan i on pomagač. Njegova majka je tada rekla Allahu moj, ne daj da moj sin bude kao ona. Dijete je preknulo dojenje. Pogledao u nju i rekla Allahu moj, daj da budem kao ona. Tada su se obratili jedno drugo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 Baš teno ono što se vidi, je rekla taj čovjek je bio nasilnik. Pa sam zato, pa sam zato rekao Allah moj, ne daj da budem kao on. Što se tiče robinje za koju su rekli počinila se glud onaga nije počinila i govorili su joj ukrala se ona nije ukrala, ukrala. Zato sam rekao Allah moj, daj da budem kao ona. A sad ovaj hadis je, je jedan vrlo poučan hadis. Iz njega se mogu izvući mnoge pouke. Ja samo spomenti neke Znači ovdje se govori, u ovom hadisu, govori se o dobrodavanju dobročinjstva, prednosti dobročinjstva prema roditeljima nad nafilama. To je jedno pravilo. To treba naučiti na kod je pravilo u životu, da uvijek moramo vagati. Dobročinjstvo prema roditeljima je farzi ayn. Stroga obaveza svakog pojedinica. A svaka druga nafila, znači, ne, ne, nije u rangu farzi aynom. Ne možemo davati prednost. Recimo, prednost e, dobrovinom namazu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 jođe Đureić pogriješio kao što mi je bilo često pogriješio nekada da prednost nekim stvarima koji nisu nemošta gubljenju vremena u odnosu jeli, li danjemu prednost gubljenju vremena nad dobročinstvom prema rođak je nekada od nas otac i majka nešto traži nije nešto iz, od vjeri ni neka vjeska je li ovaj propis Nego onako, traži nešto od nas da uradimo, hajde u srediju oko kuće ima. No, to, ba, hajde se ranimo, odu čaj. Odu na nargilu. Odu na čaj i tako dalje. I u tom slučaju pogriješili smo. kaže, mama, debola, hajde nu treba šljivu otristi. Mama može čekati šljiva, jel? Ili kaže, mama, to ćemo sutra i odoni va. Ja. To je sve neposlušno spredo. Mi mislimo da je ne neposlušno samo tu uči roditelji. Ili kazati Ne, to je vrhunasne poslušnost. A sve mimo toga, ne poslušati ne, ne udovoljiti njih u ovoj želji. Ne mogu imati neke želje kao ljudi odnosno kao, kao roditelj. Hoće nešto da uradiš, idi Haj Boga ti odnese ovo ono gore jel, to su neke sitne stvari u životu mislimo da tu ne možemo pogriješiti a, a pogriješimo, zaista pogriješimo. Što znači da trebamo, trebamo zapamtiti da roditeljima mora biti poslušan. Sve moramo što ne grije. Može to biti neka, da kažemo, banalna stvar u životu. Nešto odnijeti, nešto donijeti, nešto sitno raditi. Ili kaže, otvijem, da je balans jedi sa mnom, hoću malo da popričamo, hoću da, jeli, da si tu, pored mene, nisam te dugo videla posebno majka. Posebno se kod majke tu može pogriječiti. I zato iz ovog hadisa, jeli, ovdje, ne znam, skućanaci, na osnovu svih ovih, jeli, pitanja spomenju, znači, pouke ovog hadisa.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 ili koje su samo stehabi, ono, potpunjavaju našu vjerbu, nekim stehabi, nad stvarima koje su nužda i potreba, i pogriječnih čovjeka. I to se mora znati, vagati, pravilno život. Isto je tako davanje prednosti na filama, je li, i na filama, na tarzuma, to smo još spomenuli, i kažu Islamskućansk da je to dovelo, da, da umet do poremećaja, današnji poremećaj u islamskom umetu zbog svog neznanja i zato što se davale stvari stvarima davale prednost stvarima koji nisu bitne, koji nisu najbitni. I davale se prednost stvarima koji su na filal odnosno na faz. Zato je došlo do poremećaja kod muslimana i da kažemo i na mentalnom ovaj plan i na društvenom i na ekonomskom i na političkom. I zato je današnji umet ovaka kakav jeste. Stvari kad se ne poređaju kako treba Mora doći do poremećaja, tako u svem, i u dunjaluškim stvarima. Ako nešto sklopiš, pogrešno, ne funkcionira. Ili će fun funkcionirat kako ne treba. Zato, je li tako, mnogi muslimani ne znaju sa čime da počnu u, u, u životu. Poslom dana su u vremenu smutnje, ne znaju odakle da počnu. Ne znaju, e, ne znaju šta je prioritet i šta nije, šta je važno u životu. U njegovom životu i u životu muslimana je zajednice koje živi. Ne može se čovjek ponašati samostalno. Mora se ponašati kao dio zajednici. Ne možemo mi ovaj mi hoćemo da vidimo jednu pravicu za, zato što je to korisno. Muslimana ne odlju a tamo što mene briga za vas. Ja mislim da ste vi u Ne mora se, mora se to gledati. E šta iz ovog hadisa možemo izvući sledeće pouke da ne donosite odluku i ne govorite u sržbi i što kao što je majka Duređova u srđbi ga i desilo mu se to, da je bio suočen sa tom prostutkom. Da je bio suočen, znači nije počinio taj grije, nije, bio je potvoren, da je bio suočen, to mu je bilo iskušenje, znači da sam zbog toga što nije postupio kako treba. Isto tako kaže Đuređen, je bio pobožnjak i asketaj. Kada je obtužen, nisu mu povjerovali. A kome su vjerovali? Vjerovali su na ovoj prostutki. A njemu nisi povjerovali, jer je bio pobožnjak, je bio č Tako je dan danas. Danas, će, danas vjeruju vjeru u lažovima, vjeruju neistinama po medijima, a dođe čovjek poštenika i to tako, o čutim, ti si, ti si ova ili je. E, tako je dan danas. I danas ne vjeruju, i prije čovjek tužiti čovjeka poštena, ako sam posvjedeći kakav lažac. E, isto tako u današnjem društvu glavnu riječ vode pokvarenjaci, griješnici, bestidnici, I nakon toga Allah Subhanu Wa Ta'ala ne uvijek, naravno, u dao je keramet. Kad ne možete dokazati istinu, Allah dao keramet. Nešto se desi što što sa strane neki događaj ili nešto drugo što dokaže istinu da je pravo onaj jeliko je bio. Isto tako, običaj, iz ovog hadisa možemo zaključiti da postoji pojave običaje da se samo cijeni, cijeni vanjski izgled kod čovjeka. Kao što je ona majka jel, kad je vidio ono konjenika lijep na dobrom konju, četiri puta četiri, jel, vozi i BMW i daj da, da, da, da, da jete, bude onako onako, jel? I to je e, to kaže većina danas gleda. A zapostavlja se biti suština. A biti suština je odboj čovjeka. Koliko on vrijedan, bogobojazan, česti. To je vrijednost. Ostalo i ni ništa vrijednost. Jel? Može čovjek imati stotine miliona manaka. Može biti ugledan, može imati milion titula, ali ono što ga čini vrijednim je takola znači Bogu bojazno s njegova brzina u lavšim Zato je opasno da se ljudi cijene prema svojim izgledima i metku položajima. A ta, ta danas ka napravi neki veliki ifta ima laha pozovu ugledne ljude, pozovu da 99% ine posti. I tako je, tako je mnogim stvarima. Da samo neki ugledani, Kim ima dovu firmu, neki dr neki je ovaj, priznati kriminalac u gradu a dan dane nek'e za džamiju i takve ljude pozovite nama trebaju iak ljudi da moj timu fukaru zvati je ljude sa sela vjernike mi svakako imamo je e tako i dan, dan danas se griješ je griješi, jeli? i nažalost nije to jer zaista se taki ljudi cijeni po vanjstim po imetku po položaju po sili odnosno pogledu društva tako da E, kad je u pitanju ovdje davanje prednosti jeli, e, roditeljima na, na filama čak se spominju i uslani slučajnici stjecanje znanja ili traženje znanja Mat, mama ti ne da nadar se še poslušati što ti ne da to je bitno ovaj, ili balo, gdješ tamo, ne, idi tamo nazad ako, ti, ako ima neku potrebu roditelj da ostaneš tu kod njega ima potrebu, a ne braniti inače da ideš slušati resove i tražiti znanje, A, treba podstučati roditelji. to tom slučaju. Trebaš nešto roditelji, površi majici, otcu, treba je podstučati, čekaj, što te proći predavanje od dresa. pod uvjetom, da ti, znači, da su roditelji da nisu, ovaj, da kažem, veliki griješnici u smislu da je da su zavudi pa više ne daju nikako, nigdje ne ideš na dresa, nemoju. Zalutačeš ja. To je jedan uvijek. Drugo, da se ne radi o znanju koje je farzi ayn. Farzi ayn znači znanje koje mora steći svaki musliman. A to je znanje bez kojeg ne može biti dobar musliman. Ovo o što vam sad govorim. Mora poznaći temelj nislamske družnosti. Iz ahide onoliko koliko mu je dovoljno da bude dobar musliman. Iz fikha isto, iz ahlaka, iz hadisa i svi drugi oblasti. Onoliko koliko mu je dovoljno da bude dobar musliman. Odnosno da zna sve propise. Ne može učiniti nešto, o ovo ne zna, ako ne zna ovo o čemu mi već razgovorimo, da ne smije dati prednost nečemu na fili, na farzom, i ne zna da je a, a, poslušao sroteljima farz onda nije potpunio svoje znanje. Bora i gdje je tražen. Znači, ako radi o znanju koje je farz jajn, onda neće poslu. smo čovjek tek ušao u Islam i trebao da nauči sve o namazu. Tu nema odgađanja. Mora iz momenta otići, traži nekoga koji će ga početi i namazu. Kada se klanja, koliko se klanja, na koji način. I na fi, da nauči fatihu, odmah. Fatiha je parajta. Ako mu kaže roditelj, nemojići ima, trebamo kanal popatiti, ne. Ja moram, ja hoću da je ne znam fatihu. Ili ne znam temelje ovaj, osnovi. Vjeri. U tom slučaju, na lijep način, objasniće roditeljima i otiće. Daće prednost tom znanju koju je farzaj. Je. je znanje farzskih paja, nešto što je čuo, više puta, nešto što je usteha, u tom slučaju je poslušat će roditelje. E sad imamo, je li, još jedno pitanje koje ćemo odgotiti, nisam uspio ovaj put, malo su se raspričali, odločimo ga sljedeći put i ono kako osjetljivo, a važno, ostavljanje džihada, reda dobročinjstva prema roditeljima i ukazivanja, znači pažnje prema roditeljima. Ovo je pitanje, trenutno pitanje, svi pitanja je li? Tako da ćemo išalaterala na sljedećem predavanju o njem opštima govoriti i vidjeti šta Ulema kaže. Šta Ulema kaže? Ne kaže Facebook, ni Google, ni ovaj, ni onaj, nego šta kaže Ulema priznata. Prvo da vidimo ajete, hadise, šta je rekla Ulema ova, šta je ona, i kako su oni vagali, kako su to utumačili, šta su rekli, a da mi govorimo da postoji po ovom pitanju stavovi većine vreme i da su se izjasnili po ovom pitanju i da su svoje stave koji su poznati od i dan danas. Na, nažalost imamo različiti tumačenja, to je opet brkanje ono, pojmova i davanje prednosti nekim stvarima koje su manje važne i koje su na nižem rangu u islamu, nad nekim stvarima koje su na, na višem ranku pa ono pitanje aktivno kao vi hoćete da idu neki u džihad hoćete ovo pitanje jesu li trebali pitati roditelje ili učento pitanje jesu li trebali uoče ići na takve povode da kažemo. a o tome ćemo išla sljedeći put govorit valdo valdo nam neće nikon ništa subhanallahu allah inna sallallahu alaihi ve